З цієї миті надійшов зухвалий пінчер, витріщив на мене свої баньки, наче ніколи не бачив котів, почав просто у вуха мені викрикувати найгірші образи, а потім схопив мене за хвоста, який я простягнув на всю довжину, що йому видно не сподобалось, та поки я зірвався на ноги і приготувався до захисту, Понто вже скочив на невихованого розбишаку, звалив його додолу і кілька разів перевернув так, що той, підібгавши хвоста і жалібно заскавулівши, стрімголов, помчав геть. Цей доказ прихильного ставлення до мене, Понто, і його діяльної приязні, дуже мене розчулив, і я подумав, що вислів... Е по суті, він такий добрий хлопець, який дядько з караму ж хотів зневажити в моїх очах, все ж таки до Понто можна застосувати в кращому його розумінні і, може, з більшою підставою виправдати мого приятеля, ніж багатьох інших. Взагалі мені здалося, що старий дядько бачить усе в надто чорному світлі, і що понто хоч який він легковажний, ніколи не міг би зробити чогось поганого. Все це я щиро сказав Пуделеві і, якнайчемніше, подякував йому за оборону. — Приємно, — відповів Понто, за своїм звичаєм, поглядаючи на всі боки веселими лукавими очима. — Приємно, любий Муре, що старому педантові не пощастило тебе обдурити і ти пізнав моє добре серце. Правда, Муре, гарно? Я провчив того, зарозумілого хлопчика. Буде мене довго пам'ятати. Власне, я сьогодні з самого ранку підстерігаю того розбишаку, бо вчора він посупив у мене ковбасу і повинен був дістати кару. А що при цій нагоді я помстився за образу, яку тобі вчинено – і в такий спосіб засвідчив свої дружні почуття до тебе, то мені від цього тільки приємно. Я, як каже приказка, вбив відразу двох зайців. Але вернімось до нашої розмови. Оглянь мене ще раз уважно, любий коте, і скажи, чи ти не бачиш якихось незвичайних змін у моєму вигляді? Я... Уважно озирнув свого юного приятеля і ти ба, аж тепер помітив на ньому гарний срібний нашийник з вигравірованим написом Барон Алківіад фон Віп Маршал Штрассе номер 46. Як вражено вигукнув я — Як, Понто, ти залишив свого господаря, професора естетики, і перейшов до барона? — Власне, я не залишав професора, — відповів Понто. — То він вигнав мене штурханами і копняками. — Невже, — вигукнув я, — адже твій господар всіляко виявляв свою любов і ласку до тебе.